وليس بعرض لأنه لا يقوم بذاته بل يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكننا ولأنه يمتنع بقاؤه وإلا لكان البقاء معنى قائما به فيلزم قيام المعنى بالمعنى وهو محالنا ماتن رحمت الله علی دی واجب سبحانه هو دی 파ره سلسله له صفات را شروع کړې وو صفات دی واجب سبحانه هو کیه صفات ثبوتیا تمجیدیا ذکر کړل او ذکر د صفات سلبیات تنزيه او دی بار تعالی کین سبوتی صفات دائم مقدم کړل په سلبی او باندې ذکا ارام مشتمل په وجود او په ثبوت بندی وی وجود او ثبوت د اشرفی په نسبت سره آدم لره نو د دې شرافت د وجنا صفات ثبوتیه مقدم راغلله په صفات سلبیه وبنده نو صفات سلبیه او کی اول صفت د ذکر کوی تل ذات د بار تعالی لقه بل د اعراض نه نه ده زاد دی اللہ تعالی عرز نده. شاریح رحمت اللہ علی رست شرح لکلی دا غرز دی شاریح. آغا مختصر دی دری غرز دی. اول غرض آغا زیکر کوي یو دلیل لپاره دی دعوی دی ماتینا. دویم زیکر کوي بیا یو دلیل لپاره دی دعوی دی ماتینا. دریم آغا دفا دی دو اشکا دریم یو تتی رااز کوي په ماین رحمتور لا ل بندېرممه چرممه مور سره زیکر کوي چرم د فاد شکاللی نو ده حاصل دی کلام دا ده د چې واجببصبحبحانه هو ده وللی ک چېر ته واجبب صبحبحانه هوولقبې د ارو نهسی فیل زمو قبول وااجبي بل ممکنه لكن نه تعلیبات لونفلموقد د معامس له هو د د ل به بنا کوي په نه مددي قیاېثناره فه سره داسې به و چې الله لهقبلی د راوونه نه ده وللی کاې وګرځوي نو بیا به ممکن بې جوړسي وجهې تللاانو تعلیخ خوو ظاهره دا دکه قلب دی ده به وجه د ملازمې دا چې لا الله ارو ګځو نو بیا به واجه پاتې ممکن به و ګرزی وجه دی مولازمې دا ده ل کېږې د ل را او ل کېږې دی ل دی را چې د غ د پاه هغه خپل حز نووي راغلی قایم بې ذاته نه وي دا په حیزې تابوي لپاره دی غیر ووي دې په حیز کې تابی بیل لپاره دی هغه محلوي یو قوی مهو چې هغه ثابتون کوي او مقوم لپاره دی دی نو اس ک الله رب العزت لقد لید عربن لقد لید نو نس بم ديبم پیاته دی د تهي سر ثابت دي غیر وین په دکه به افتقار او احتیاج غیر ترا غلې وی افتقار ال غیر دا افتقار دا مراد امکان دا نو بیا واجبات کی گنه ممکن ګرځي نو دی و جنا باری تلاله کبل دی اراضو نه نه په دلیل خو پوه شوي دی نه دلیل قیاس واړو قیاس لړی رسانسی دلیل دسی وی چې ذات باری تلاله کبل دی اراضو نه نه دا ولیک اراضو ګرځ ویلا سوار الواجب به ممکنونه لاکن نه تعاللی باتونفل مثله مسله هو اوجدې بتلاو تعاللی زکه چې داخل د حقاقو ممکن نه ده وجهې ملا زمې دا چ لا ځې مدداد چې کارارې وګرځوو نوې بله جمې د ممکناتو نسی و ځکهرضای دی له چې د خپل محل اقایم ب ذات نووي په محل کې د محاجوي غیر لره نو بیا به پهواجب کې معه احتیااجراتې احتیا جاماره دی امکانو د حوس ده لازم بس ایک اون کوندے بارے تعالی ممکن انا او وجوب ذاتی دے باری منافد ال امکان دے بارے تعالی سرا دویم دلیل دا ویلا دا چه الله تعالی دال قویلی دے اراز ننده و لے وی دے وجنا چه کچرتا الله تعالی لک بلی دے اراز نسین بیابو الله تعالی اغا ممتنع و گرزی و تالیبات المقدمه مثله بقاده د بممتنی او و ذین نو دایب بممتنی او ل بقازین تالیبات المقدمه مثله وجد بطلانو تالخو ظاهره ده زکا لا تلا باقی او دایمیه بد ذات ده وجد ملازمه د اصل لازمه د اصل بیا بد ده اغلب بقا ممتنی او غیر ذین و دی وجناث کدی لک بلی دی ارا جونسی نو بیا ته د باطن نسګرزولې زکا که حمل ده دیور بند کوی چې انه باقیونه نو دا حمل دی ده حمل دی مشتق که زاد قیام کوي چې باقیون حمل په ده بند وکړو په د سره قائم سی او دای چې تعلق بلید اراضو ګرځولایدا نو دغه بقا مرض ده او د تد مرض ویل دي, دي. نو لازم سر قیام المانه بالمانه قیام الارض بالارض و انه محاله او قیام دی ارز لار سره دا محل وی نو معلوم شو دا خبره سی الله تعالی ارز نه زاد ذات باری تعالی دا لقب الی دی ارز نه نه دا ولی وی دی وجنا چې کدی ارزو ګرځو فیم تنعو بقاوہ لیکن تعالی باطل فل مقدمه مثله وجد بطلان تعالی خو ظاهره دا زکا زاد دی الله تعالی ابدی دایمی سرمدی ذات دا نو پایغه بند زوال نه را او وجد ملازمیتی بیا بی بقا ولی ممتنی عیسی و زکا که دیت عرز و گرزوی او دیت باقی و گرزوی نو حمل دی باقیتون بوربندی وکی او حمل دی باقیتون باقیتون مشتقی دا او حمل دی مشتقی تا کازا دی قیام دی مبدی که وی لدی سراب بقا او مبدکای موی بقا دا همیه و معنا دا او زاد دی باری دیم عرز گرده ولیده نو قیام دی عرز تر عرز سرر آغای وانهو محاله زکا عرز آغا لجوهر سر قائمی گی خلو عرز سر دی قوام نسی رفل لیم خبر بندی پویش سوی زکا چه عرز خپل محل نداری بلشی بسنگر دی سر قائم سی چه آغا بیادی دی پارا مقویمو گردی نو دی وجه نه نو دیو اوجن نه الله تعالله دا له قبلې د آراو نه نه دا په دا دو د روپه شووک شار رحمت لاله په دویم دلیل بندې یا اعترا کي دویم دلیل مګ ولی چې ک چېرته باری تعال له قبلې دی آراو نهسی نو بیا بهې د بقا مطنی وګري ذکاك حمل دباکیه تن فکې نو بیا به بقاله د سره خایمسی د دې د ما رزګرځولای دا بقام یو ارز دا نو قیام دی ارز اغال ارز سره راغی او قیام دی ارز لا ارز سره نسې کېدلې په دغه خبره باندې ماتین رحمت شارح رحمت الله علیه سوال نقل کړي د یايتي اصل خبره را چې دغه دلیل دی شارح رحمت رحمتو لالی دا مخکې دلیل الته ص کېږي چې کچر ته ب یو مرې ضدهسی او جوې دغه باری تا بند او دویم د قیام مع نه داسې چې تبعیت پ تهو زه په کچر ته د بقا امر ضایده و, و نهګرځي نو بیا دغه دلیل نه کېږي ځکه تا خوویللی څه حمل د باقیتونو مګ په دنسو کولای زکه بیا قیام دی عارض له عرز سره راضی نو مګایو چې داګه باکا آغا د له د عرز سره الله رب العزت دی عرزوی او دغه بقا دی له سره قائموی خو دغه بقا دې څه امر زائد نه وی چې قیام دی یو عرز له بل سره راسی بلکې دغه بقا دی عبارت وی عین لوجود دی بارث الانا وجود دا وجود د پاتې استمرار راغلی ده استمرار الوجود د عبارت له بقا نه نو څکله تعدد او اسنانيت را نغي قيام د یو شی بل سره قيام د عارض له بل عارض سره دا الت لازمي کې څکله تعدد او اسنانيت وي و, و اسکلت بقا عبارت سولع عينه له دغه وجود نه تعدد را نغي اسنانيت را نغي دو شیان را نغلتي قيام د یو له بل سره راسي نو پا تقدیر تقدیربندی بیا قیام دی عرز لار سره ناراضی نو که الله رب العزت الکبلی دی عرز و نه همسی نو بیا قیام دی عرز لار سره ناراضی کی نو دغه ملازمه ته ذکر کړي دغه ملازمه ممنوع ده خو په دغه دخه اشکال او که په دلیل ثانیه خو په دغه کلام دی سایل بندی یو دو اشکاله واری دي اول اشکال دا راغلی ده چې ګوره د تطابق کلاماینو کې تنافي ده یو طرف ته د خبره دا وکړه چې بقا عبارت ده له عین دغه وجودنه بقا د وجود نه څخه غیر شی نه ده او بل طرف ته د تعبیر په دغه سره تعبیر له دې بقا نه په استمرار الوجود سره وک نو استمرار د مضاف او غرزو وجود لره نو تاسو ته قانون معلوم ده چې په مابین د مضاف مزاپ مضاف الیه کې غیریت وي نو اول قول د داو چې بقا عيني وجود د دې په مابین کې څه فرق نشته او بیا دې ویل چې بقا ویل کېږي استمرار الوجود ته وجود ځان ته شي راغی د استمرار دغه نه مغایر ځان ته شي راغی نو ګوره اول قول کې دې عینیت ثابت کړی وو او بیا دې معنی د دې وکړل د دې معنی نه خود به خود تا کول په غیریتو کې ځکه تعبیر دی او په ترکیب اضافي سره استمرار الوجوده د بقا معنی څه وکړه نو استمرار الوجود کې استمرار مضاف ده او وجود دغه د فارم مضافن لېه ده د مضاف مضافن لېه په مابین کې غیریت وي قول د عینیت کاو تعبیر او تفسیر د دې هغه په غیریت باندې وکړه دا خوده تخفل کلامینو کې تنافر اغلله نو د دی راغیل دیني جواب وکړه حاصل د جواب دا دادا چې استمرار الوجود استمرار الوجود عبارت دل لدينا استمرار الوجود عبارت دل لدينا چې د یو وجود راغلي وي خو په نسبت سره دو یم زمانه ته وي نو که حقیقت یې ګوري د یو وجود ده نو غیریت نه دراغلي ځکه یاتباری تغير ثابت وي چې یو په ویل زمانه کې دا او بل په بل زمانه کې دا استمرار ده نو بیا غیریت راغلي ده مدار دیغه اضافه هغه په غیریت یاتباری باندې ده او غیریت اعتباری به اعتبار او به حسب دی زمانی سره ثابت سه چې دغه وجود په اولی زمانه کې او دغه وجود په دویم زمانه کې سره غي دي ته بقا ویلی شو یو نفسی وجود ده یو بقا دي دی وجود ده نو هغه وجود چې په دویم زمانه کې واخلی دی ته بقا ویل کېږي نو چې کله مغو کتل مضا مزاب مضا فنلی هم سیو ځکه غیریت اعتباری بالنسبه الی زمان حاصلو چ هغه اول زمانی په اعتبار مطلقی وجوده او په دویمه زمانی کې چې واخلی بقا دی وجوده خو لیکن په حقیقت کې خودغیی کې یو وجود نو حقیقتاً اغا دی بقا او دی وجود په مابین کې څه فرق نه بقا عینی وجوده وجود, وجود عینی بقا و نسولې په جنته مرسه ده خو لیکن په دې باندې بلش کول راځي چې ګور دي علماونه یو بل قول منقل ده اغا یې چې وجدا ولم يبقى اوس که چیرته وجود او بقا یو کو لکتارته ویلې نو بیا خو په کلام دی قوم کې تنافي او تناقض راغی زکه چې وجود او بقا یو شی سو کنه نو د دې معنا به څنګه وی چې وجدا ولم يبقى وجدا ولم يوجد زکه بقا وجود خو یو ده نو اول کې د ثبوت د دې وجود کړای ده او بیا دی ها سل د وجود کړای ده د یو ششي د پاره سووبوته او صلب دا نه د مګری اجتمما د مرري نو متنا ده نو کول د قوم بایل که نه حالان ک دا صخ ده ته مرسی چې تا داره وویللي چې دغه بقا او وجود یو ش ده خو که په نسبت سره اوللی زمانې ته اخلی وجود ده او که په دو زمانې ته اخلی بیا بقا ده خو په دوهمي زمانې کې خو هم بل شي نه ده که نه غ وجود ده نوسییکهغ وجود ده وجود بقا یو شي ګ د و دې خبره باندې سائل سوال وکړه صدا زه نه منم چې وجود او بقا یو شی ده ځکه چې دی وجود او بقا په مابین کې بفرخه مخامنه و الا فيلزم دا. دا اجتماع الامرين المتنافيين لكن طالباتن في المقدمه مثله وجود بطلان و تاريخ ظاهر ده ځکه اجتماع المتنافيين مستلزم د ارتفاع المتنافيين لارم و وجد ملزمي د اصل لازم ده چې اجتماع المتنافيين و ځکه قوم د عبارت ذکر ده حالا انکه دوی په دې متفق ده عبارت ده دي چې دا عبارت سیده ده سی ویل دی وجد ولم يبقا اوس سکه چیرته وجود او بقا یو سی و دې دې عبارت معنی خدا شو چې وجد ولم یوجد معارض دی وجود تم راغلی نه د موجود شوی یو شې لپاره سلبو ثبوت یو ځای لپاره وجودونه و نفه ده مگر امرين و دا نه د مغر اجتماع امرین متنافی نه ده نو اجتماد امرین متنافی نه راغله کن د راغله دینې جواب وک حاصل دی جواب دران څه صاحب اجتماع د متنافيینو خو په التوا تنافي او تناقض خو په التوا په دغه عبارت د قوم کې چې کچیر ته دغه دواړه په حسب دی وی زمانی وي خو دوی سیویلې دي چې وجدا د معرض دی وجود تر هغه به نسبت اله زمان الاوله ولم يبقا دغه وجود کې بقار انغله به نسبت دغه د لپاره وجود رانغي به نسبت اله زمان ثانی نو دغه شبوت په وی زمانی او صلب دا په بللی زمانې کېده او هلته مګرخات کې قانون ورې ده چې د تناقو دپاره یو شرته ووحې ز ده ته شرای د غ دپار دی ې غزی کرکي دي نو یو ش په یغکې وحدې زمان ده کنه نه دلته دغه سل په یوی زمانې کې ده چې زمانه, زمانه اووللی ده او دغه شوت په دوې زمانې کېده نولیلحه ااجې ماې امریننو متنااف نو نه د راغلی تناف قول د کوم کې؟ نداسابته سوی مناfaat خو به التو کداغه وجود او سلبه د په یوی زمانی کې وای خودلته دا وجود ابتداء په اولی زمانی کې ده او لم یبکا بالنسبه الی الزمان ثانی دا په دویمه زمانی کې ده لہذا اشکالو یات راز واردن مثلا ستارش په پوی شوي شعر رحمته الله یو دلیل ویل ته الله عرض نه ولک عرض کی نوبیا بلازم چې قلب دی واجب په ممکن سره دویم ویلې چې الله تعالی عارض نده ولیک نو بیا به بقا ممتن عصی زکا کدی باقی او ګرځوین لازم بس قیام دی عرز تر عرز و انه محال دا دوه خبرونه دی پوي شوي درېم اعتراض په دلیل ثانیه وک چې دا دویم دلیل به مګل ته اومنو چې کچیرته بقا امر زائد سی نو بیا به قیام دی عرز لا عرس سره راسی او دویم دا ده چې د قیام معنی هغه مو غداو چې یو شی دی بل د فارا په حیث کتابي وي خو د قیام مګدغه معنی ونکو یا دویمه خبره دا ده چې اگر به تاسو غو امر زائدونه ونه وولو بلکې عینی وجودي نو بیا دغه دلیل صحیح دلیل نه ده ځکه بیا قیام د هر ځله سره نه راځي ملزمه نه ثابتیږي نو چې ملازمه ثابتنه سلو قیاس او دلیل کوم نه راغیږي خو په شوي دای په دلیل ثانیه باندې خو په دغه سوال باندې خارجی دوه اشکال راغله لږنه جواب وکړه اول اشکال سره غي چې دا په كلام کې منافقه ده یو طرف قول د عینیت کې بینل بقای او وجود او بل طرف د تعبیر ورنونکي په استمرار او وجود سره لدې نه خود به خود غیریت معلوم شه نو ته جواب وکړه خو په دې ډول دویم اشکال راغی چې موږ دانه منو چې بقا وجود یو شی ده ولیکه بقا وجود یو شی څه صاحبانه نو بیا نبیابو په کلام دی قومو په عبارت دی قوم کې اغه اجتماع د امرین متنافی نو راسي اجتماع متنافی نو بڅنګه لازم وسی ځکه چې یو دی وجد ولم لم یبقا بقا وجود خو تا یو ثابت ک معنا دا سو چې ووجد او لم یو وجد او یو شی لپاره وجود او سبب دا نه مګر اجتماع د امرین نو ده لې غنند جواب وکړه چې وحده زمان نه دراغله لهدا تنافي او تنافس نشته ليس بي عرضينا ذات دي باري تعالى عرض ندالي انه لايقومو بذاته زكا عرض خود تولكي جي تياغ قائم بذاته نوي بلك محتاج وي محل مقاومة لرا نو احتياج مارد يمكان دا فيكون ممكنا الله تعالى بممكنا وگرزي دو يم دلل دادا الله تعالى عرض ندالي انه يمتنعو بقاوه زكا عرض ممتنعو البقاوه عدى الله بقابو ممتنع اسيم و إلا لكان البقاء معنى قائمة به و إلا أو كترددغاء الله تعالى تعرض وقرز ونبع بقاء معنى قائمة سيلا زاد باري تعالى سران ونحن نعرض بقاءه ورسر قائمك را لكن هذا يجب أنه باقي هذا يجب أن نعرف الله تعالى لا يجب أن نعرف بقاءه فيلزم قيام المعنى بالمعنى نلازم سي قيام دي عرز لعرز سرا وهو محال او داهم محال دا لأن قيام العرز بشي ماعنى هو قيام العرز بشي ديغ ماعنى دادا أن تحييز هو تابعونا كددو حييز تابدال او عارض د فارخ بل هیڅ نوې راغلي حتی ته هیڅ غیره تر دې فورې چې هغه بلشي متحيزه ل د سره په تبعيته په تبعيت د خپل حجنه نظری بل بل د ځان څنګه ته دی ورزین او هاذا دا ودا بناء دل په خبره باندې ان بقا شي چې بقا یو شی مانه زائد سي په وجود دی یو شی باندې او ان القيامه او دویم د قیام مانه مګا د تبعيت په تحيز وکوه ا کده قيام مانه په اختصاص نه ایتو کوم په دغه اشکال لري سبب تهفسل راجن انشاء الله ولحق وحق خبر داد دا ان البقاء استمرار الوجود چې بقا خو امر زائد نه ده دا عبارت د لثنه عین دغه وجود او له دوام دغه وجود نه وعدم زواله او له عدم زوال دغه وجود اولنه او حقیقت الوجود او دا رنګ استمرار الوجود د عبارت د الوجود حقیقت من حيث النسبه پر اعتبار د نسبت سره دویمه زمانه ته په اعتبار دینس ورټر دومي زمانه ته نو دفر پرسوال یو کړ کنه چې دی ما په کلامینو کې تنافي نشته تغير ثابت شوی او نه او اتحاد راغله د بقاو د وجود حقیقتا نه وته دي ومانا قولنا او مانا د دې قول د فد بل اشكال کې ومانا قولنا مانا د دې قول د مګ چې وجدا ولم يبقا معناه دا ده انه حدثت ديف اول زمانه کې پیدا سه فلم استمر وجوده نو اغه وجود کې استمرار او دوام رانه غي ولم يكن ثابتا في زمان الثاني او په دویمه زمانه کې نه ده ثابت شوی نو دغه وجود ثبوت راجي دوي زمانه ته او نه في راجي دبل زمانه ته او چې وحدت زمان ني وي ال تتناقض بتیجين ما متناقض شته ده